Bueno, Mol bon dia a tots, benvinguts, hemvinguts. Bueno, com fallà ja una colla d'anys, eh, us hem reunit per presentar-vos a nou la campanya solidària de... que fem conjuntament amb l'obra social de la Caixa i a través del projecte de la targeta de la targeta Empordà. Eh, ja fa temps que sou les mateixes entitats, que són les entitats que bàsicament treballeu a la, a la ciutat i a la comarca amb, amb tema social, i abarquem, jo crec que amb vosaltres, eh, pràcticament tot el que és eh, treball eh, de solidaritat a la comarca, eh? tant a través d'entitats de, relacionades amb la lluita contra malalties, que afecten molt, greu meua, molt greument a la nostra societat, com eh, entitats que treballen més generalistes a nivell de lluitar contra la pobresa o eh, també en ajuda com la Creu Roja, que fa, és a dir, molt generalista amb el seu treball i ajuda molts aspectes a, a, a la nostra comarca. No? Ara, com sempre, l'esforç que fa l'Obra Social de la Caixa, que tot i, doncs, i les èpoques, sé que a nivell global ells també han mantingut eh, les xifres de, de pressupost de l'Obra Social a nivell de tot el país, i que segueixen doncs, participant i implicant-se aquí a la comarca amb l'ajuda de les entitats que, que treballeu cada dia amb... contra la pobresa o contra l'enfermatat o contra aquells mals que afecten les persones més necessitades de, del nostre territori. Com sempre, és un amic interessat, però al final ens interessa a tots. Doncs, demanar que feu de prescriptors i que comenteu a tothom que com més gent compri, amb la targeta de l'associació i en els comerços associats i locals doncs, eh, més ben irà i, i més diners es podran recaptar per tal que puguem repartir entre, entre tots vosaltres jo crec que hi ha molts moviments eh, tant els slow com els de quilòmetre zero etcètera, que, que, que, ens, que ens empenyen a comprar local i a comprar producte al territori i a negocis que siguin de, de proximitat Penso que doncs, bueno, aquest és un, uh, un al·licient més doncs, per, per seguir amb aquesta línia i per fer doncs, les compres en, en establiments locals i amb una eina doncs, també del territori com és la, la, targeta, la targeta empordà. Uh, res més, esperar que la xifra doncs, sigui almenys la mateixa que, que la de l'any passat, que espero que sí, i, i bé, encoratjar-vos amb, amb la vostra feina diària que feu tots vosaltres, agrair-la perquè evidentment al final és un, és un, bé, per, un bé per tothom i, i esperar que us puguem ajudar en aquest, jo sempre dic lo mateix i el pròxim, sempre demano que el, aquí tinc al costat a veure si, eh, si l'arrenco el compromís d'anar seguint de que l'any que ve també ens trobarem i la podrem seguir fent i espero que sigui així bones festes a tots i moltes gràcies i ara us deixo que m'encé a Ponsatí eh, que digui unes paraules també bueno. Bon dia a tots. Avui sí que també estem en família, no? Com són tots aquests dies de Nadal. I, bé, torno a estar aquí a l'Alt Empordà. Fa... L'any passat no vaig fer aquesta presentació, fa dos anys, no? I el primer que us vaig dir és que realment té molt de mèrit tot el que feu aquestes entitats que que doncs, intentarem, tal com diu en Jordi doncs, eh, no només aquest any sinó eh, aquesta vinculació per tots els anys propers no? que ho intentem, no? cada any ho intentem poder aportar-vos aquesta col·laboració econòmica que penso que us la mereixeu de sobres i que també tinguin en compte com estan les, totes aquestes donacions i, i tots aquests donatius que totes les entitats abans que en feien ja han desaparegut totes, no? I també les ajudes d'entitats locals, doncs locals o comarcals o provincials també han, han davallat molt, no? A veure, la Caixa és veritat que cada any mantenim ara per ara el pressupost que són 500 milions en tot l'Estat no? i aquí en particular a Girona estem al voltant de 17 milions cada any que fem aquestes aportacions doncs, a, a tot tipus d'associació. També us haig de dir que en aquests darrers anys, sobretot aquests últims, hem destinat pràcticament un 70% a temes assistencials i socials i d'ajudes doncs, als, als que necessiten més, no? que no pas a temes culturals. També és veritat que segurament fa 20 anys era al revés i ara, en canvi, doncs, eh, el 70% d'aquests diners es dediquen a eh, doncs ajudar amb associacions com vosaltres, no? com la Fundació Altem, l'associació Corfi, l'associació Malalts d'Alzheimer, la Creu Roja, Càritas, eh? l'associació la, de, del Dufí i l'associació la, aquesta, l'AEFC, no? Uh, a veure, la, la veritat és que aquí al final uh, això és, una mateixa, és un mateix paquet no? nosaltres la caixa aquí a Figueres i a l'Alt Empordà a Figueres hi tenim 10 oficines i a l'Alt Empordà en tenim 20 oficines o 20, i 7, 7 finestretes més a diferents pobles no? doncs una mica és la compensació no? nosaltres sempre, i jo també agraeixo suposo que molts de vosaltres sou clients agraeixo als clients la confiança que ens tenen a en nosaltres perquè precisament gràcies a aquests clients podem fer tot això altre, no? està clar el que deia ara en Jordi, eh, pot ser que si un dia es quedéssim sense clients això no ho podríem fer-ho, això és, és lògic i natural, no? però ens pensem que nosaltres aquesta confiança que tenim amb els clients, cada dia l'anem guanyant dia a dia, no? i precisament també cada vegada demanem més prescriptors, eh, perquè al final, quan més serem, més ajudes podrem fer doncs a totes aquestes associacions i en particular aquí l'Alt Empordà, que penso que és la, la comarca de tota la província de Girona, apunta al tema que va lligat l'obra social amb la targeta comerç és el lloc doncs, que tenim més associacions que els podem ajudar amb aquesta mateixa campanya, de que ja sabeu que cada persona que utilitza una vegada la targeta en un comerç, doncs eh, l'obra social posa un euro, no?, cada vegada, cada operació. Sabeu que en aquestes dates això ja, de fet, ja ha començat a comptar, no?, perquè des de primers de desembre fins a finals de gener, això dura dos mesos, són els mesos que hi ha més utilització de targetes i que hi ha més volum de, de vendes. no?, eh, abans estaven comentant que la crisi doncs estava, estaven dient aquests dies que hi ha hagut un increment d'un 3%, un 3% creiem que encara és molt poquet, és molt poqueta cosa perquè amb el que s'ha arribat a perdre durant aquests últims anys doncs, ens costarà uns quants anys a igualar les compres o ventes que es feien els, altres, els anys bons, no? però bueno, el que sí que està clar és que la Caixa som aquí, som a, a l'Empordà, estem en família, però també l'obra social li agrada fer, Donacions en família, com, com s'ha produït cada any això aquí a Figueres no? I, i ja us asseguro jo que això ho continuarem Eh? o sigui que en principi en comprometo amb aquest tema l'única cosa és que hauríem que perdre 80.000 clients que tenim a les contrades de l'Alt Empordà cosa que no passarà segur no? a part que tenim molts uns professionals que ho defensen cada dia i, i agrair-vos primer que hàgiu vingut avui aquí en aquesta petita presentació perquè no tenia més, cap més sentit que dius -se, doncs, que aquest, aquest any també muntarem i organitzem-lo de la targeta solidària i, i que continueu treballant cadascú amb les seves possibilitats perquè al final eh, cada dia suposo que necessiteu més voluntaris i més gent que us pugui ajudar, no?, i això és una cosa que va molt cara, no?, i que no tothom, des del Banc d'Aliments fins a, a totes les associacions de tota la vida, doncs, que costa, però que, com a mínim, el nostre ajut, eh, a partir que es tanqui la campanya, que serà, doncs, al mes de finals de gener, a partir del febrer, doncs, ens podrem retrobar aquí o en algun altre lloc i farem l'entrega dels xecs, que és el que haurà sortit de tota, de tota aquesta despesa que s'hagi fet amb la targeta solidària de, de l'Alt Empordà, o de Figueres, o de, de l'Empordà. D'acord? En principi res més, agrair a la vostra presència i, i també agrair eh, molt puntualment a l'associació que, que, bueno, que sempre estem en col·laboració, no? Jo penso que és un, tenim un gran soci aquí Figueres, des de fa molts anys i, i dels primers socis que vam agafar amb la caixa doncs partirà projectes d'aquests endavant, nosaltres estem còmodes, eh, estem contents, no? perquè també doncs podem fer arribar tots els nostres productes i tots els beneficis d'estar de, a l'associació a través de les nostres oficines de la Caixa. Per tant, res més, que tingueu molt bones festes, bon Nadal, que ja hi som, que aquest any ens ha vingut mm. tot a sobre, i si teniu alguna pregunta o alguna cosa, doncs ho podeu fer-ho. Moltes gràcies. Gràcies. Uh, sí. Abaixeu la captació de l'any passat. Oh. Uh. Bueno, la recaptació, com que no es mira la recaptació sinó que es mira per, per nombre d'operacions no? aproximadament les operacions varen ser al voltant d'uns 12.000 em sembla que van ser aproximadament els diners que es varen poder repartir entre les diferents eh, associacions eh? aproximadament